Közép hangfelvételek birtokába jutott a riasztás a fenyőgyilkosság ügyében. A felvételeken Portik Tamás és Gyárfás Tamás beszélgetése hallható. Portik állítása szerint Gyárfás megbízást adott neki, hogy öresse meg Fenyő János vállalkozót. Az szövetség korábbi elnöke mindvégig tagadta a vádakat. A bűnügyi műsorunk birtokába jutott hangfelvételek egyikén Portik elismeri, hogy zsarolja a Naptévé egykori vezetőjét. De, de ez a a hát egy csíjabbulás, megelőzni. Ezt az adottat a tégen. Ez egy részfié jobbulás, hogy én bevidd a szolgá, mert neked már mindig. Akkor jó, akkor jó feltevő való, de most meg az mert én azt gondolom, hogy te kell folyamatosan, mert ha visz, ennyivel, ennyivel nem, nem tudod a lehetőséget. további részleteket a hangfelvételekből a 20 óra 5 perckor kezdődő aztás című bűnügyi műsorunkban mutatunk. Nem fogja megszavazni Ursula von der Leyen-t az Európai Bizottság élére az MSZP-EP képviselője. Újhelyi István szerint az unió állam és kormányfői vállalhatatlan alkufolyamat során jölték a német politikust a bizottság élére. A szocialista képviselő az ATV-ben mondta, a tanács tagjai úgy tesznek, mintha az EU pusztán a kormányfők uniója lenne, és ezért személy szerint a kormányfőket, köztük Orbán Viktort terheli a felelősség. Mi, a szociálista frakció következő napokban, és erről most kaptam fél órája értesítést, szerdán reggel hallgatjuk meg Brüsszelben a bizottsági elnök jelölt asszonyt. A szociálista frakciónak az a célja, hogy nagyon-nagyon erős ígéreteket követeljen ki a szociális Európával kapcsolatban. Például az Európai Minimál kapcsolatban, az Európai Minimális Nyugdíjával kapcsolatban, amiket mi képviseltünk. A mostani bevándorláspárti brüsszeli vezetés nem áll le, és még áteröltetni a migránsok elosztását, mondta a KDMP frakció szóvivője. Nacsa Lőrinc a migrációs biztos nyilatkozatára utalt, aki azt mondta, amíg nincs végleges megállapodás a migrációs szabályokról, előzetes egyességet kellene kötni a bevándorlók elosztásáról. A politikus hangsúlyozta, olyan uniós vezetőkre van szükség, akik nem akarják saját akaratukat a tagállamokra előltetni. Először is felháborító ez a nyilatkozat, mert ez a mostani brüsszeli bizottság már ne javasoljon semmit. A Junkerféle bizottságnak már lejárt a szavatossága, az Európai Kormányfők javaslatára az Európai Parlament jövő héten meg is szavazhatja az új brüsszeli bizottsági elnököt, és megkezdődhet az új bizottság felállítása. Másodszor ez a nyilatkozat erős figyelmeztetés mindannyiunknak, hogy a bevándorláspárti erők a jövőben sem fognak leállni. Újabb 44 migránst mentett ki a CIA civil szervezet a földközi tengerből. Az Alan Kurdi nevű mentőhajó jelenleg Európa felé tart. Az NGO egyik munkatársa arról beszélt, felháborító, hogy Róma nem engedi kikötni a civil szervezetek hajóit Olaszországban. Az elmúlt két hétben két NGO hajó is engedély nélkül kötött ki Itáliában. Az Alan Kurdi nevű mentőhajólegénysége nyújt segítséget a gomicsónakon veszteglő migránsoknak a földközi tengeren. A CIA civil szervezet munkatársainak nem ez volt az első ilyen mentő akciója. Ezúttal 44 migráns segítettek a hajójukra. Az NGO arról számolt be, hogy az akciót a máltai hatóságokkal együttműködve végezték, és az illegális bevándorlókat a máltai haditengerészet hajója fogja partra szállítani. Ezt azonban a vallettai hatóságok nem erősítették, meg. Róma világosát tette, nem engedélyezi a kikötést az Alan Kurdi nevű mentőhajónak Itáliában. Az elmúlt hetekben szinte egymás után érkeznek az olasz partok közelébe a civil szervezetek migránsokkal teli hajói. Az olasz belügyminiszter tiltása ellenére két NGO vízi is kikötött Lampedusa szigetén. A szávini rendelet értelmében ilyen esetekben súlyos pénzbírsággal kell sújtani a törvényszegő nem kormányzati szervezeteket. A CING jó egyik munkatársa szerint egyik munkatársa szerint felháborító Róma magatartása. Levontuk a következtetést a szíves hajóval történtekből. Rá kellett jönnünk, hogy az olasz kormány tétlenül nézi, hogy az olasz partok közelében várakozó NCO hajókon, egyre rosszabb állapotok uralkodjanak, és a menekültek is egyre rosszabb helyzetbe kerüljenek. A hajó kapitányainak nincs más választásuk, mint megsérteni a szávini rendeletet és belépni az olasz vizekre. Egy olyan hajónak, amely menti az embereket a tengerből, nincs lehetősége arra, hogy minden kikötőből engedélyt kérjen, ezért megy a legközelebbi biztonságos kikötőbe, ami Olaszország. Mi a jövőben is megpróbálunk kikötni itt. Nem igazak azok a vádak, hogy segítjük az embercsempészeket, szögezte le Gordon Isler. Miután a civil szervezetek nem hajlandóak alávetni magukat az olasz szabályoknak, Szávni bejelentette. Róma szükség esetén a haditengerészetet is beveti az illegális bevándorlók ellen. Az intézkedés az embercsempészek elleni aktívabb fellépést és a kikötők védelmét is szolgálja. Az Unió menekültügyi biztoság közben arra hívta fel a figyelmet, hogy Olaszország és Málta nem viselheti egyedül a migráció teljes felelősségét csak azért, mert a földközi térségében fekszenek. Dimitris Avramopoulos leszögezte, az uniós tagállamoknak minél előbb előzetes megállapodásra kell jutniuk az érkezők elosztásáról. Franciaországnak kárterítést kellett fizetnie a párizsi terrortámadások egyik kitervelőjének, Szala Abdeslamnak, számoltban Le Figaro francia alap. A veszei fellebbíteli bíróság döntése értelmében Párizsnak 500 eurót kellett fizetnie az Iszlám állam katonájának. A taláros tesztület szerint ugyanis a terrorista előzetes fogatal körülményei nem voltak szabályszerűek. Abdeslamot ugyanis 24 órás megfigyelés alatt tartják kamerák segítségével. A bíróság azonban úgy értékelte, hogy a jogerős ítélet megszületése előtt nem legális a terrorista megfigyelése. Elvetette a hongkongi kormányzó a törvény törvénytervezet további tárgyalásának lehetőségét, a politikus halottnak nyilvánította a jogszabálymódosítást. A tervezet miatt hónapok óta hevesen tiltakoznak a lakosok, a demonstrációk során több százan sérültek meg. tucat tüntetőt vettek őrizetbe az egyenruhások Hongkong központjában. A legutóbbi demonstráción ismét több tízezren vanultak föl, hogy a kiadatási törvénytervezet ellen tiltakozzanak. Azért jöttem ide, hogy csatlakozzak a tüntetőkhöz és kifejezzem csalódottságomat a jelenlegi vezetéssel szemben. A kormányzat figyelmen kívül hagyja már hetek óta a követeléseinket, nyilatkozta ez az 56 éves tanár. A hónapok óta tartó tüntetések során több százan sérültek meg. A tiltakozók szerint a rendőrök túlzott erőszakot alkalmaztak velük szemben. A helyiek azért vonultak utcára a kiadatási törvény módosítása ellen, mert annak értelmében az egykori brit gyarmat olyan országoknak is kiszolgáltathatna gyanúsítottakat, akikkel eddig nem volt kiadatási egyezménye, mint például Kínával vagy Tajvannal. Sokan azonban pont a kínai hatóságok elmenekülnek Hongkongba. Az ellenzők szerint ráadásul a törvénysértőknek a kínai bíróságok előtt kellene felelniük, amelyeket a kommunista párt tart ellenőrzése alatt. Az egyre hevesebb demonstrációk hatására a hongkongi kormányzó júniusban felfüggesztette a tervezetet. A tiltakozóknak azonban ez sem volt elég, és a politikus távozását, valamint a módosítás visszavonását követelték. A kormányzó végül engedett a nyomásnak és bejelentette. elvetik a kérdésről szóló további tárgyalásokat, a tervet pedig teljes bukásnak nevezte. Továbbra is vannak kételjek a kormány őszinteségével kapcsolatban, és aggályok, hogy a törvényhozásban újra megpróbálják majd elfogadtatni a javaslatot. Ezért szeretném megismételni, hogy nincs ilyen tervünk. A törvényjavaslat halott, közölte Kerilem. Szakértők szerint azonban továbbra sem egyértelmű, hogy ezzel a lépésével a kormányzó visszavonta a beadványt, ahogyan azt a tüntetők követelték észak koreaiak ezrei látogatták meg, fennyen van a nemzeti emlékművet, hogy lerólják tiszteletüket az ország államalapítója Kimírszen előtt. Hétfőn volt a vezető halálának 25. évfordulója, amelyet 1994 óta nemzeti ünnepként tartanak számon. A KCN-a észak-koreai állami hírügynökség hozta nyilvánosságra azokat a felvételeket, amelyeken észak-koreai emberek ezre íróták le tiszteletüket Fennyánban Kim Irszen emléke előtt a vezető halálának 25. évfordulója alkalmából. A lakosság hosszú tömött sorokban vonult a mauzoleumhoz, ahol a koreai népi demokratikus köztársaságot 1948-ban megalapító vezető és fia Kim Jong-il bevazsamozott testen nyugszik. A mai napig szintén a legnagyobb elismer és egy észak-koreai számára, ha meghajolhat a koporsó előtt, amelyet sokan olyan transzban élnek meg, hogy elájulnak. Az ország hivatalos virága, a kimirszeniának nevezett orhidea, ebből is hatalmas koszorúkat helyeztek el a mansudon fekvő monumentális szobra előtt. Pontban délben pedig megállt az élet az országban, egy perces néma csendel a vezetőre, az emlékműhöz ellátogatott a jelenlegi vezető Kim Jong-un is, majd gyűlés tartotta Kim Ir-szent tiszteletére, katonai vezetők és magasrangú tisztviselők részvételével. A kommunista dinasztia alapítója 1948 és 1972 között az ország miniszterelnöke, majd 72-től haláláig az ország elnöke volt. Születésnapja és halálának napja nemzeti ünnep. Annak ellenére, hogy Kim 1994. július 8-án meghalt, a mai napig a koreai népi demokratikus köztársaság örökös elnöke. Az úzvölgyi katonai temetőről és az új román közigazgatási törvényről tárgyalt a magyar és a román külügyminiszter az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet informális külügyminiszteri találkozójának alkalmával. Széjártó Péter román kollégája segítségét kérte abban, hogy az úzvölgyi katonai temetőről szóló szakértői egyeztetések folytatódjanak, és még júliusban kerüljön sor a két szakértői csapat helyszíni szemléjére a temetőben, valamint a nemrég elfogadott román közigazgatási közigazgat az erdélyi és székelyföldi magyaroknak az a korábbi szerzett joga, hogy ha 20% alá csökken egy adott területen a kisebbségi arány, akkor is illessék meg az anyanyelvi használati jogok a kisebbséget.